Пропала. Та мова була молода як вона сама, латина ж стара як світ або камінь, і головне в ній і не слова, а той дріб'язок, що поміж ними. Завчиш дріб'язок, і все сказане розумітимеш. Те самий з мовою германців, там самий дріб'язок лише й помічався, бо мова у кожного була своя, у баронів одна, у абатів друга, у кнехтів третя, у селян ще не така. Ніхто нікого і не розумів до пуття. А й в праксії легко відкривалося все сказане, бо схоплювало те, що розставлене поміж словами, раділа своїй умілості. Тоді чула спів мамки Журини, а друга палала, як я умирала. Була довкола нудіга, а жити хотілося. Дні були неоднакові, то прозорі, то поняті смерком, притемнені по хмурі, то знову лагідні, пронизані золотим блиском, такі прекрасні, що життя ціле готова була віддати за один лише з них. Десь був Київ, десь були чебиряйчики, тепер вони зрівнялися в своїй невидимості і незбагненності з Києвом. Що мала вона десь мужа, Марк-графа, що вмирав у безсилій злості, чужий і ворожий чоловік. А Батиса Адельгейда, що разу як зустрічалася з руською княжною, заповідала проїзд свого брата імператора до Кведлінбурга. Про саму ж Адельгейду розповідали, ходить ночами до юнаків, яких уподобала. Темними ночами приходить гаряча і несамовита, як диявол, але це має Янгольське. Мовляв, така кров імператорська, і все стриєв брата. Іноді в фракції ставало цікаво, який же той імператор. Але він не їхав до Кведлінбурга. Літопис імператорський. Про Генріха казано. Став імператором, коли ще тім'я не заросло. Його батько, імператор Генріх III, помер, виснажений безкінечними походами проти непокірливих італійців. Віталій втратив першу свою жону і сина від неї. Віталій переживав невдачі, ганьбу, приниження, в пармі довелося втікати йому. Вистрибуючи з вікна, поламав ногу і прозваний був. Мстивими італійцями Калікою, з другою жінкою Агнесою з Савойського дому. Прожив ледве що п'ять років і помер все в тій же Італії, на яку витратив усе своє життя. Генріха Третього звано «Лінея юстіця» – «Путь правди». Ще звано «Чорним», а також Калікою. Для когось що зробив, той так і називав імператора. Так ведеться здавен. Смерть володаря завжди несподівана. Настає короткочасна розгубленість, тоді всі вразкидаються на те, що зветься владою. Адам Бременський так писав про ці події. Управління державою за правом спадкоємства перейшло невелику шкоду для всіх до рук жінки і дитяти. Князі, відкидаючи з обуренням правління жінки і владу дитяти, поперва, щоб не лишитися під гнітом такого рабства, повернули собі давні вольності, а тоді почали між собою суперечку, хто з них могутніший, і нарешті підняли зброю проти свого государя з наміром скинути його з престолу. Все це легше було бачити очима, ніж тепер описати пером. Усе скінчилося тим, що наймогутніші духовні владики, германські архієпіскопи, Адальберт Бременський і Ганно Кельнський були проголошені правителями, які мали опікуватися малолітнім королем. Хоча на словах, як зазначає хроніст, вони були миролюбні, серця їхні билися смертельною ненавистю один до одного. Обидва вони, забуваючи про свої духовні обов'язки, відзначалися передусім не святощами, а любов'ю до суєти, до служниці знатних людей. Обидва як то сказано колись було про Ксеркса, замріяли перейти море і перепливти землю. Кожен розумів, що перевищити свого співправителя можна тільки одним способом – захопити владу над малолітнім імператором. І ось, забувши про свій сан, викрадає Генріха спершу Ганно, ховаючи його і від матері, і від свого суперника – «Згодом те саме робить Адальберт». Ганно намагався впливати на малого імператора суворістю, а Дальберт навпаки поступливістю. Той пригнічував душу недорослому правителеві, викохуючи в ньому звіра, інший розбещував його молоду душу і теж пробуджував у ній усе звіряче. Магдебурзький клірик Бруно, який не належав до прихильників імператора, Склав житєпис його дитинства і юності і вимушений був вдатися до слів прикрих. Мовляв, Генріх зіпсований був уже самим своїм народженням, бо людина може зробитися імператором, і це ліпше, ніж тоді, коли вона вже народжується ним. Малий імператор більше чванився своїми високими володарськими гідностями ніж намагався досягти успіхів у мудрості перед Богом і людьми. А Ганна занадто круто взявся за виховання короля, керуючи словами писання про те, що цар непокараний погубить люди своя. Та коли Генріх, як пише хроніст, переступив вік простодушного дитинства і досягнув юності, яка має такий простір для всього поганого, і коли таким чином побачив себе в тім пункті, де самоська буква розходиться в два боки, він, полишаючи без уваги її праву, тісну і круту лінію, вибрав собі ліву дорогу, широку і зручну, ухилився рішуче від стезі доброчинства і вознамірився ціло віддатися своїм пристрастям. Самоською буквою